Vsalatu wassalamu ala rasul allah Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yom iddin. Sikues nderuar asalamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të gjitha falënderimet, lavdërimet, adhurorimet tona i takojnë Allahut të mëshirshëm. Ne sapoqet dhe bekimet e Zotit qofshin mbi Muhamedin sallallahu alei wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote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 Njerëzit të hutojnë ndaj dinamikës së jetës dhe gjithë këto gjëra të bëjnë që njerëzit vënë të kuptojnë se nuk janë marrë me ma atë çu përkat. Dërso i dërguari sallallahu alaihi ve sallam ka porositur duke thënë min husni islamil mar'i taraku ma la ya'ni nga Islami i mirë i njeriu. Nga shenjat që dëshmojnë se një njeri është formuar drejt sipas kuptimit islam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 A thua vonë të hamundson Allah i manduar edhe këtë vetë ta presim muajin Ramazan. Dhe po hamundson Allah i manduar çfarë do bëjn, të bëjnë? Çfarë tërheje do të shtojnë kuptim të ndonjë adhuri që kanë pasur mëngu gjatë jetës tyre. Çfarë vesit të kërcë do të largojnë nga jetat e tyre? Nga çfarë mëkat do të pendojnë? Kështu ata brengoseshin. Kështu ata komunikonin gjatë tërë vitit me muajin Ramazan. Andaj ndoshta diku tash ka filluar të përgatitet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 e çe dëshirojnë që, që kë Ramazan të shënon fillimin e kryesë këtij obligimi. Cili? A do të shërbën kë Ramazan kësaj radhë që të duhemi më tepër? A do të shërbëm ky muaj i Ramazanit që kësaj radhë të jemi më të lidhur? Që kësaj radhë të ja, të afalim ja në një tjetër. A do të bëjmë kështu? A do të bashkohemi? Adacionam kë mua i Ramazanit që t'ia ja bëjmë hallall një tjetrës. Çfarë kemi vendosur të bëjmë? Çfarë kemi vendosur të bëjmë? Cilan? Kët apo atë? Apo atëtin që përmenda më herët? Cilan? Bullën nderuar. Mohet nderuar. Të gjithë ti që po dëgjoni, po na shikoni, shikuat nderuar. Le të vendosin para vetes tonë.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 Fillimisht tentoj të bësh paqe me Zotin Xhelelalulahu. Paqe me familjarët. Unë paqe me njerin përgjësi. Ky Ramazani, tiet Ramazani i paqes. Të mundohemi që gjatë Ramazanit as kën mos ta lëndojmë. Të mundohemi që te Ramazani as kën mos ta ofendojmë. Të mundohemi që te Ramazani ti jemi Sine kam su Muhammedi sallallahu alai sallam. Tjetë një agjerim me plëtë koptim në fjales. Por këtë nuk mund të abojmë kur futim e Ramazan. Duhet që, që tani, që tani të filojmë, të mendojmë si do tja abojmë për një Ramazan më ndryshe. Unë dëshërë që kjo të silat në koka tonë atashma. Kjo debat të silat në brendin tonë. Të bëjmë kësillaj debatështë muabeteshtë në brendin tonë. Kjo është e interesant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 nga se e rritë qmimin e veprës e mirë, shetnija e vendit, ose shetnija e kohës e muajnë Ramazan. E ajë që shkojnë vendin e shajt, e rritët edhe ma teper për shkallë këtë vendit, e kështu më radhë, po ne këtë gjithë kejmë mundësi të apretojmë shetrinë e kohës muajnë Ramazan. A ne në këtë muaj, po rritët qmimi e pumet mira. I po krasë e rritje, pak shqecuse, se rritët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 se të ruhemi, kemi mundësi nga më kodët. Që tani të pregaditemi që të ruhe më syrin. Gjithë mund dhëtë me ruët syrin. Por të kemi një ruaj që të pasachme, dveçant, pashka këtë muajt Ramazan. Nësa Allah në gjëleuala në këtë muaj, në vlerësën mëndryshe, pa i të ruhe me. Te i motërën në ruar që nuk kemi buluar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 Po s'uosh kaktar dikujt, ti ti zbehet, ti zbehet shpërblimi i agjërimit për shkak të rruaju, vallai ngase për si të modh ehi para Zotit. Vazhdoj kush tjetër. Të gjithë ne të mobilizohemi ndëdretej. Që çdo kush ta bën punën e tij, që ti garanton vetë se ti fillojmë sikur ndërhuar, ti garanton vetë se ti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 mështë tjetë angazhimi i madhi punve, aj që i ngarkon pasaj në agjerim, të ruem nga fjalluosja, gjithështu familje, që nga tani të fillëm të pregaditim një ambjent, e gjithë mundu tjetë një gratë ambjentin familjar, mitësor, mëndashuri, po të pregadimim tash edhe ma të e për tjetë. Dhe gjithë së bashku të andim se diqka është duke ndodhë, di kush po vjenë, në kushë, nuk është gjendje i arszakonshme. Të gjithë jemi mobilizuar. Ti më shpon një gjendje të arszakonshme në kuptim pozitiv ta presim muajin Ramazanit. Ti e ja dëshmojmë Allahut, jalla, se ne O Zot, i më duk u gëzuar për këtë muaj. Ne O Allah, ke çka kimi, i ke më pregaditur. Ktu i kemi, kemi fitë për para, më tha prit mosafirën tonë ozot me nderua te ne. Që ti që ti valla ta ndrosh neve. Ti e dëshmojmë Allahut këtë gëzim e jo që sëpohana pëjtash, të shgë një e raqë, farva për, si do tja bëj, vola nuk e di, sëpohana për. Parë mëndoti, me tiri një njërinë telefon, me të thonë, kam dëshirë dë vitët ti, Musafer Nesër, për shambull, do t'i me familje, me gruë dhe me këmët vizitu. T vjen, regull, vjen pretshut, të shpo mirë se vjenë, anin reguën mirë se vjenë e pretëshët, kur për fundën telefonatën, ti ke harru me mbyll telefonin dhe po flet diçka që ai po të dëgjon po i ku jet më ar tash vllaoçisht njëri e jonku pa kos siamo interesume prit vallaj po merr kaç mi thon ai po të dëgjon atje ai buat mirë a knaqet ose kur vijëshë ni pa disponem shaj nje nje nje gjëndje të zëmt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 e ti përbën dherë një temperatur një ditë pak më të gjatur, tërë përshkëm. Andaj, të kujdesemi edhe në fjallurin tonë, edhe në sqilje tona, edhe në gjendjen tonë, dhe në gjendjen tonë, dhe në gjendjen të kuidesemi, se si për po e presim këtë muaj që i kozë në ruar. Ta presim një dinjetoze. Ta presim në mënyrë me dhërrejtë më dhështore. Letë gëzohet këmua e që nemi gëzuar më arë n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 e kam një pytje, të ishtam e pyt, tashështë temperaturat jam pak matë ljarda, pa. edhe namaz me që samrat, a kemi drejt mu faljë pa qarapa, se tishka nuk om dhe të përgjigje në basë kërkimeve të mija, nëse këshët mu të mënajat disa këshila, apo pa. i përgjigje pak matë adekuate. <clears throat> inshallah, inshallah. Falemenderi. E... Um. Uh...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 Anda nëse ka fustan të gjatë që e mbulon pjesën e përparme të këmbës, do nuk duken këmbët e saj nga pjesa e përparme, atëra bën të fal të paçorapë dhe nuk ka gale ku shkonsej që duket shputa këmbës e saj, nuk prish punë. Por çdo fustan i shkurtër dhe duken këmbët pjesa e sipërme, atëra duhet të mbulu këmbët, kjo është mendimi sakt, Allah dhe më i saktë Allahu dhe mësmir. Dhe mendoj se kjo bëhet një zgjidhje inshallah adekuate ndaj me problemit që u përmend. Kemi të trembë të, të, të, të, të, të, të rrejuajmë Asalamu alaikum. Aleikum salaam wa rahmatullah. Peshani i këtyre ngjë. Por na lapo ndëjojm. Me sa, me sa më vonë por shumë kritet, ose ka vetë të pora të Amazonit ndëti më shkamat. Amundona tu mi kompenju gojëshëm me Amazonia se ata akonaj që ti e di shumë falasisht, thotëm. Po. Shkurt. Inshallah të tava për Isha.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 më shkani në deti në sezona ku ka lakuritësi, ku ka harame, ku ka uh, hapsir të madhe që njëri u të bjenë mëkatë, më shkani kur atje. Por në veç anërësht, në veç anërësht në Ramazan, a shkani një në Ramazan në deti Allah në arrujtë. Duke e di që ka buhet në deti, se me kuhe në i deti që s'ka përzirje, njëri u për shembul e ka privacine vet, nuk ka harame, nuk ka lakuritësi, nëse e këdikon ka mundësi kësht të nështë i bëtë. Në Venetona, në rajan, këta që shkanjëri ju, dhjetë si bëtë deti. Në muajnë qërshorë, në muajnë kërrejke, në muajnë gushte, dhjetë si bëtë, këtu e në vitët, këtu e në muajt e sezonës. Andaj, mështë shkanë deti. Dhe e ki i betë në rahat, edhe për agjerim, edhe për punët e tjera, Allahut një muftë. E kemi një telefon të të njënë kodrojmë? Sëraë, Abo ta boni qëjtje? Yeah? Po, urna. Pse rritët lera e lezimit të Koranit e të muajt Ramazan? Pse rritët lera e lezimit të Koranit? Në muajt Ramazan. Po, po, inshallah, ta shtë regaj, inshallah. Sala, alejkam. Alejkum, salam, artëlla. Unë tharë, gjdove e për e mirë, në Ramazan rritët lera saj. Pashka këtë, muajt Ramazan. Ka së është sezonë.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 Orda? Orda në e? Nukë dhja kemë janë dhe në lidi? Orda? Esselamu aleykum. Aleykum, salamu të la. Në dë është ta më jo pëytë, në me tëmë kur se di, ka duhet me u falë, në drejtëm, në me tëmë tëmë të kidës. E dhe është kërqë, nësë jam falë, në gabë e më dërritash. E qartë, e qartë. Esselamu aleykum. Aleykum, salamu të la. E është obligimë për çdo muslimana dhe muslimane që kur të falën të jenë të kthyer me fytyrën e tyre ka kibla, do thotë ka Mekka, ka Çorbia me çën të kthyer. Në qoftë se nuk din njeriu ku ka kibla, atë duhet të më pyet. Për shembull, në qoftë se je shtëpin në shtëpinë dikujt e pyet. Në qoftë se shtëpinë tënde ke hyrë herën e parë, mundosh më jetë, shikon ku o xhamia e pyet dikën dhe duhet të më pyet shumë për me jet kiblën. Në qoftë se je dikun larg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 falën ndërhtimitin e duhur të kiblës. Mirë po, nuk lejohet që besimtari ose besimtaria e, të trequn të pa kujdesim ku drejtim. Për shembull, unë zi ku kibla ka mundsi me me pyet di kan. Ka mundsi me përdor ndonjë aparat mia tash telefon, telefona të shumicë kanë qet programin e kiblës. Për shembull, ka mundsi me thirr di kan. Por ja, thotë shpjegoj kthehet, as ja, bën kështu. Duhet më, më pak një mund, duhet më, më pak një angazhim, duhet pak upërpjek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 Ornalo, nuk di çfarë. Ëh, eh, shpresoj këta puna më njeh, do i tham se sfalin namaz, ma bojn po ti na borx që ke na. Edhe Mariana nuk vazhdojnë. Ndoshta me ditë janë kadina të çfarë borx që kanë. Po. E çautalla. Çort. Ëh, ne joti misioneve tona të, të, çka thot feja? i kemi kushtuar një cikl, të të të të një, një, një numër të konsiderushëm të emisioneve, ja kemi kushtuar që është se namazit. Nuk e përmendur vlera të shumë të atë namazit. Partisat mendoj se njerëzit nuk janë vendishëm. Njerëzit e din se namazit është obligim, ose është punë e mirë, po nuk din dhe që më të i përsekaqë. Dua të u aspegujmë, a e din që ka dëmë thonë namazit. është obligim, kështu të është,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 i thjesht mesatar, po është obligim një obligim madhor. Tuaj shpjegojmë ne çka çështja. Nëse do të ndetur tuaj shpjegojmë, do thotë se çfarë më katë të madh bën ata që Elena Maz nuk fal. Ta shanuim këtë çështje. Dhe Melina Lojet Levala, ajo që është interesuar me kuptim, besohet që ky kuptim do ta shpië me Lena Lojet Levala deri tek krye e aktit obligimi. Inkuadrojmë edhe në frontet të rradës, urdhëni.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 Pasiriatia këtu në intervin ku jetaj është shumë vonë. O e një më vjetë gjyës dhe im sako është në 247. Kështu që nuk po më delë ghumin, mo i fali një më vjetëre kare dhe po fali 4 plus 3 7. Për për për për për për për për për për për nështë nështë që më në ku fali në masë dua, a mund të i bëjë në masë me dju njete, njëtë për në masë dua dhe njëtë për në masë natët. Për pa.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 Dhe nga njërë temë që nuk po bajë bifilla, por po marë fjesht abdes dhe po bajë me më, më, në me. Në zë më thaë me kam jetë me ba bifilla, por përësirin samë që, kërë jam duke u falur, të, duke që kam vëzvejtë që thot që ti nuk e abdes, pas ti nuk e ti përmendur e emën e, po kam shumë vëzvejtë një shërin një luken. E qartë, e qartë, në shvala më mërësërim, pe, qëtë? Dhe të tja funë të të shalejohet në naman, me, me led Ma ban halal, selam aleikum. Salam. Aleikum, selam, aleikum, selam më të vrkëtë. Saj, për këtë pyqë që se parë, thëtë falë në maznatë dhe zakonin që të falë njëmet rekatë dhe kjo është shum regu, shumë regullë, shumë mirë, Elhamdulillah, Zotë ju forësovë në këtë drejtimë, që praktikoni sunet në pejgamberi sallallahu alai sallam, i cili gjithë dhe natë falëtë nga njëmet rekatë dhe thot tash është është faqë një problem se nata është shumë është kurtë dhe nuk më delgjumi dhe nuk arriti i fali të gjitha një mëjt për i fali 4 plus 3, i, i fali 7 kërë që më beten më beten edhe 4 rekatët tjera që nuk arriti numri i zakonë shumë indimet rekatët a bënd t'i kompese gjithë dite thëmë që në qovë se kje probleme në ngritë nga gjumi t'i falesh rekatët që i kje fali majerët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 ta është më verës, atër falet për ase më në më flajtë, dhe e kërë një kërë problem. Parë në qofë se ndodhë, që me ikë diçkan nga namazin atës, s'ka rritë me falë tërësisht, atë sa so ka planifiku dhe sa so e ka pasë zakon me falë, atër e bënd që të kompenzohen rekatët e humbura, gjatë e, ditës, kur është kuha namazit e paraditës, kuha namazit duha. Do tëtë që nga lindja djelit,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 Që të bëjmë asnjë veprim që na ndalon feja. Dhe nuk duhet të hezitojmë të bëjmë asnjë veprim që na lejon feja. Dhe nëse sharia e feja e lejon një veprim të caktuar, atë nuk duhet t'i lëjmë hapësir shejton datë bëjmë vetëse pse e bon, pse nuk e bon. Prandaj, në vendin të banjit tonë që janë tashmë, ku është ndarë edhe pse është brenda një dhome, po është ndarëni ku kryet nevoja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 Shejtonica ti s'ke thon bismillahi abdes. Po, unë thash bismilla, thash jas banjes, është drequl. Edhe pse thash edhe më thon mrena tek vendi ku më rabdes në kot keqe. Por ja duket ngarkes sprish punë. Para se të futen në banjë më or abdes, apo? Nëse, nëse njië do me kry nevojën, kry nevojën, dal nga banja. Pashi ka kry nevojën. Damëj më or abdes. Thot bismilla, futet tek vendi i ujit, më rabdes dhe konzoros e ka thon bismilla. Dhe nuk e qanë kukën më matutje, a thash, a nuk thash, a bonamir, nga gjitha këtu e në vezvese të shëjtojnë që si dëshënë me ta që regullu koncentrimin në namaz, me ta që regullu përkushtimin dhe Allah e Gjelluar duke që namaz, dhe zë bërë mi aliu, nuk bërë mi aliu, mësë mërë, lërgaj e tërës nga vëmenja, mësë mërë farë me këtë problem, ti ke bërë atë që duhet të bëhet dhe ketë në regullë dhe nuk leju e tashme që shëjtonit nash të ndërrot një këshiltar kinëse përna po e dëndë miren dhe të nga pengon nga namazion. Ondaj, ne themi bismillah edhe në banjo këtë të mërë më abdes por në që se kemi problem nuk mund të themi ne thue para se të futesh në banjo bismillah e bë një hap dhe jetë të gveni ku mërë abdes mërë abdes dhe mërë fundet s'ka pos as do të të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 Do të nuk lehojt namaz me lëzu haditha. E lehen surën fatiha, e në vend të surës lehen hadith, nuk ban. Por në qofës është ajet kuranur, atëherë lehojt me lëzu qëfar dursh ajeti, në qofës është ajet kuranur, nuk prish pun, etërë është në regull. Allahu dhe në masë mirë. Kemi të të të nëtë, e inkuadrojme dhe në telefonat. Orna. Në këdia, kemi të të të të nëtë, apo ka ikur në linje, përshkak se patëm një përgjit pak më të zjeruar, ndërështë ka i kolidhja, por, si të qofë, dirëso të le emrojët një lidhja të të të tërë, këtu kemi pyllet që kanonë për mes SMS-it, uh, thëtë, uh, dhejtë të me dit, a është hra me rrithët dhe me lijë, zotë i shpër bleftë. Nuk është mirë me rrithët, a është me lijë, por në qofë se për zbukurim dëshërnë tërduhet në kohën e, e caktuar kërë nuk falë në mashtë. Kemi telefonat e unë në kvadrua si duket. Ornëre? Ornëre? Arës, selamat e rekom. Arës, selamat e rekom. Arës, selamat e rekom. Në rështë ta me tyt tash uh, me ne rekomendinë nëse më nëshmë avon për shmitje e ka në kry klasën e par literaturisë klamet, i shka që amon me lezun e libert njërë, i shka të pa... më thonisë klamet. Pa, pa, pa, shumë. Selamat e rekom. Selamat e rekom. Më në e që kjo pyjtëja është shumë e rëndësishme dhe shumë e vend. është një më të vërtetë... Gjdo pyjtë që vijen nga në ju e vlerësoj, por veçanresht ato që kanë të bëjnë me edukim në fmive, me e, kërkesa praktike se me qëfar t'i angazhojnë fëmije tonë. është më të vërtetë se fmije ta është gjithë pushimit e, në qofë se nuk angazhojnë me punë të mira, ata mund të harojnë atë që kam suuar, mund t rënohet investimi i edukimit që kemi bër gjat viteve të kaluara nga asë ndoshta mjafton mjafton një shoqërim i shkurtër njerëz të pandërgjeshëm gjat të pushimeve të prishit fëmiu mjafton një teprem në lojë që fëmiu të prishë e kështu me radh andaj është mirë që edhe gjat pushimit të angazhojmë fëmijët me atë që bëndobi do të më nëçi mirë është që të përcaktohet një sasi e të caktuar mësimi të Kur'anit për shembull që fëmia ka pranduk klasën e parë ju suret shumë ta po përshëmë 10 suret e fundit Al-Ma'aref, Qaf, Surah Al-Quraish, Ara'eitu alladhi in a'tainaka al-kauthar. Aksumarat suret e fundit të Kur'anit më janë mësues fmis. Përshëmë për kat përshem tremujor nuk ka ndargëse madhe fmiu më mësu dhat suret e fundit të Kur'anit. Kjo është diçka e mrekullueshme që në këtë të përdoret në çdo zot pushimit. Nëse i din dhe të fundit ata shkruan me 10 para fundit.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 ja shkruun ose ja fotokopian, ja japë që mi mësu përmandrës. Dhe kjo është e mi me lezu lutit e pejgamberi sallallahu aleyhi sallam. Dhe ato që ka është mi me lezu fëmiju, të manë në libert që është i përshtërshën për fëmijet, përshambull në me qanërisht që ka të bëj përshambull me, uh, me historinë e pejgamberi sallallahu aleyhi sallam,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 Omar, që do me ta një kanë edhe abonë një alantë njëtë të, të emra. Da, kam përmanë në disa se përqeshtë në emra kam problem se nga njerët transkriptimi nuk përështë i duhet dhe nuk përëkam shumë të qartë nga njerët dhe që farë nga, nga ku borën e emën që të dhu kuptimin. Kje e pare. Duta, edhe lidhe ishte shumë e dopë nuk i ndëgjova shumë emnat, si duhet, por nëgjova djarë, nëgjova enesë, Apo Ernest, nuk e li cili ishte, në gjova Omar, e, dhe do të, diar, diar, dhe ma më mirë shpare, dhja. Dhja është para, dia, se dia është dritë, është, është ndryqim, është e mëni mirë, nuk prish puna tëmë. Gjithashtut Enes është e mëni mirë, është e mëni bukur, ka borë një nga shabt e pegamiri sëllallahu alësallem, në qështë e që, që, mëni është e mëni është e mëni në në në në në në në në në dhe nuk një një e di kuptimin e këtë jemi, nga së është emëni huj. Gjithashtu të emëni Omer, Omer ju me A po me E, Omer është emëni mirë, është emëni një njërën për shugën më të ofër të pegamberi, sësërën Omeret rrdiallahu anhu, dhe është një nga prishtë e mdhajtë të muslimanëve, pas e bubekrit Allahu që fëtik nao qënë më ta. E, kemi telefonat e inkuadrojmë, urna, Alham alaikum, onë jam një djali ri, një djali ri, një djali ri, një djali ri, një djali ri, një djali ri, një djali ri, dhe onë shkaj një shkaj një shkaj një shkaj, e dhe alhamdulillah e fali namazin. Ma sha Allah, ma sha Allah. E dhe për tjagëm është amoj me fal akshomin me jaksin bashkë, e bueno. me flajt me herët. Pa, pa, sha Allah. Inshallah ta është të japëm përgjitë, inshallah. Alhamdulillah që së fa ke uh,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 do mundsohet në vendin ku janë 96% muslimanë të mundsohet këtu më fal. Atje janë musliman pakic dhe janë ka shkuar do me punu, nuk janë, nuk janë banor autokton të atij vërmi dhe gëzojnë të drejta ndoshta në shumë aspekte më tepër se çë gëzojnë muslimanë këtë vend që janë shumë mizdrmuse, janë autokton, janë banor origjinal të atij vendi këtu më rad. Do të thonë që duhet në këtë ndërkohë ne mendojmë që të rryojmë të gjëra njëhere për gjithmonë. Mos kemi më kur problem po namazin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 Por hirta Allahut që më mund të më fali namazin me kohë. Tentoj me fona namazin me, me kohë, kjo është më e preferuar për ty. Ën rras të caktuara nganjëherë, rrallë, kur kam me vërtet nevojë të madhe, lejohet të bashkohet por jo gjithmonë dhe dhe jo këtë bëhet traditë e vazhdueshme nga se namazi është obligim që të faret në kohën, ku ko. ne ko. vetë Allahu xhalleuallahu të ndihmojë që drejtëmë të bëftë shembull për të tjerët që të tjerë si të afon namazin, që duhet kudo që të jeni në punë, në shkollë, në rrugë, nga se Kudo që jemi, jemi rob të Allahut xhallahu ala, andaj nuk na vije turp ç'të falemi dhe t'ja shprehim adhurimin tonte Allahut xhallahu ala kudo ç' kudo ç'të jemi. Mirë, kemi të mund të të rreju në kuadrim, urna ne? Selamun alejkum, Allah. Aleikum selam wa rahmetullah. Ka një muesin e pyetje? Po, po t'ndëjojmë urna. Ku shkojmë së shishtë, është më më mirë me radhë duar apo me radhë gjell? Se mu para pritë dhe njëhojshë më qërtej, se ne preferojnë më ra me durë. Po. Këta nuk është një e fa më ra, fa me, me durë. E qartë? Këne këmë një atë hadithën që pengamire Liseleon më ka thonë Musë shkënë një nësejshë dhe me gjënë në furë më levesë. E qartë? A, po, ajmë fa së është e vërtejtë që së si sanë. Në qëllë atër të janë prijë? E dhe një anë çbëm shkoj të po, lomës vendore. Në axham qordo po, në axham shamu më së shkroi pas minutë minutë para thim, se më thirrë zonën jam i jakim drejt në falë dy rrokate. E çorto dhe kjo e çort. Inshallah tarja. Hajde selamun alejkum Allahu aleykum salam. Aleikum salam a diu Allahu shulej aleykum salam. Ë çështja me ran seçde me durr, a më vendos durr për para apo gjener çështja gjert tek dietarët. Apo nuk është çështje për të çortuar dikush për këtë punë nga se, uh, cilin do mendim që ta marim, kemi marë mendim që e përkrajnë djetar, eminent, të njër, të respektuar, që mendimin e tyre kanë të bazuha në argumente. Andaj, ata që thonë se duhet të bjet me gjënë fillimisht, para durë, kanë argumente dhe janë shumë për djetarve të respektuar. Por edhe ata që thonë duhet fillimisht, vendosën duar para këmbëve, edhe ata kanë argumente. Një për tynë e kanë argumentin e devës që e ke përmendet dhe, dhe t Nuk më hoq ky hadith. Andaj dua të them që nëse njeriu është bindë me në mendim, dhe në atë mendim që është bindëj, ka mbulesë nga ana dietore, nuk duhet shumë e ngus. Nëse diu mendën në çmo, e ki kaç zban kështu, kush të ka thon kështu? Nëse ka argument. Po çse dikush e bën i vendim, për shkakut se s'ka thon kur kush nga dietar të ashtu, s'ka argument po atë. Kur s'ka thon kështu më bo. Ku e kem sut dikat? Atë po e çortoj. Mënyse që të radhojmë pas njëri pak një, një tetë gjoks hapur, edhe ndoshta Hoxha s'e ka pasur për tëm të çortimet, të por ka thënë mëton që më mirësh më me marr mendimin e ti. Në rregull, ai është mendimi i ti, respektojmë me atë mendim, por ka edhe mendime që thonë edhe kështu, dhe kjo që nuk duhet të bëhet shumë problematike. Abina me du, me juina Abina me dur. Sa diçka kjo punë që duhet ta shtu të, të ndalemi dhe ti dojmë megjithë, hajde ta shtu kush e ka më mirë. Për disa dietarët kanë rëmës për tëm për këtë çështje dhe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 në çfarë riliu karsuje për mëfal, për shkakun sikurse është arsyeja e namazit të hyrjes në xhami. Pse po i vëldhë qatë? Për shkak xhamis lejohet mëfal, edhe pse është para akşamit. Pse po i vëldhë qatë? Po i fal për shkak se kam marr abdes, duhet i falë dyrë qatë abdes, nuk prish mua lejohet ekse marr. A naqë njëriu ka se bep, ka arsye pse më e fal kë dyrë qatë para akşamit?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 Po du me thonë s'pordi që shmi që shumë i bërti s'nalën, mi re, gjëna që shmi rejës. Dhe s'tu i re, ta më ditëm. Shka t'bojnë dishtave që si t'monon mi nëzirë t'u re? Këtu falen ka një herë. E s'ha e në më e ta? S'ha e në më e ta? S'ha e në të rritu në ta? I ma dhe një më djetë t'i dyti t'i vogli t'es. Po, po, po, e qartë, po. E dhe një pytje, me pa ndër qabën, shka th Qysh e ke po ndër qalën? Eh? Qysh me po ndër qysh? Qysh me po ndër qalë, për tëmë qatë me thonë, qatë ojnë. Po, po, në qëtarë të jam vëllinë në qalën? Në qalën? A, natën e mirë. Natën e mirë. Faktit që dhja më të rehen, uh, kur janë këtë mosh, ndodhin uh, këto gjera. Ka kësi probleme. Më mënë e që prej ndët duhet të luat një rëllë konstruktivit këtë rritim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 ti mësoj fëmijët ton ta bëjnë dhikrin akşamët at sabahot spaku të këndojnë surën falak nas a etel kursin to këndojnë ne aty në bë duallohxhelah që allahxhelah të zbret më Juve mshirën çetsi në rahatin gjithë këto janë metoda që nëse i përdorën me lin allahxhelah wala do tëu larguohet tërësisht problemi nga se në këtë mosh dhind kësa fytën por spaku në çoha zbehet problemi apo ndoshta i largohet në në tërësi andaj këto këto hapa që i përmend atë duhet më ndërmarr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 Unë e vetë me po qabën nëndër nuk di që ka i bjenë. Elevë me i ka të dikujtjetër. Nuk di. Ese kjo qështë e është enderlidrë me aftësi caktuara, me ledzem caktuara që unë se kam. Dë nuk jam marë ndë një herë, nuk kam padë në një interesim të malë që të mire me këtë lëmi të komentimet të nëndërëve. Por në qovë se njëri ju, do të të shëtë qabën, më nuhët me gjithë, Në mendimin, inshallah kjo është ishte e mirë. Ose për shkakun potecion lloj porosise, në kë kthyç është duhet kibl, e kiblë, çabi është kiblë që duhet të mbykë atë, andaj duhet njëtë të shikojnë pozicionin e ti ka është kthyë në jetën e, e vet, ka është kthyë në punë të ti, ai ka punë të kthyë me kazoe ti, më anëjë këtu me gjithë komente që e përmirëson jetën. Jan mesazhe të mira, përmbajtëse që mund të na udhëzojnë, mund të na drejtojnë kazoe xelwara. Menezi këtu komendin shalabë do të ishin të përstatshme në rastet të këtila Allah vedin më smiri. E në kuadrujmë të lënotë në qëtër? Urna. Të në qëta. Urna, të në gajtë. Asë në e pyte, ju bërë dhe e këtu në këtë tema, së këtu, në këtë linje të balë në këtë tema. Po, po, urna. Në ndërëua. Po. Jë kështë për shtu mirë vëzora, këtër. Po. Qëka me 23, që në njërë dhe të iqenë ndoktenu që në poshojnë të zërë shqiptare. Të e samojt ku që nështë të këndër dërë kamunit lëkë dëgazhinit që këndër të 6 njërë edhe të të halonë në vjera shqiptare. A janë shqiptare të apo nuk? Qa janë të? Që me sigur shqiptare nuk në kënë që është në këmën e dhe. Se nuk ka finë vëtë që është në këmën e dhe të të po, po. Koha, Se, në, hmm. të n E. E kost, që, që ndan të Zofia. Zofia do të eksitohet që ç'është fat për e vjet, ç'i nxitë të mallojë, i to ç'është 100%. Për kusimit Osmane drejt. Ë nuk vjen në rrohtë, nuk dish jamia Soframuri Koçëzis Kandzeu, ç'e voi më shumë si tometën e sot që ka vënë Soframuri Koçëzis, e tak shog. Për ç'është fat i ashtë ditën e vjetën ç'është, nuk është gjatë mëngun jamia, sepse është gjë gjë ç'është fatore. Po, po, ç'është. Për ç'është fat si Të bazonda, me, me banë e shmimin e rinist, nuk e shok njës. Po, inshallah do të mundona me edhon një komend për këtë inkuadrim in in të juaj. Falem neres. Ishte një inkuadrim i që në vetë në ti do të të kishte gjera që pajtoj me ta po kërë gjera që nuk mund pajtoj me ta dhe mësë pajtime nuk nuk nënkupton në nënqmimin e së për buzin. Õshte uh, vërtet, Õshte vërtet se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 rrymë ndoshme që stërmadhojnë dhe ekzagjerojnë probleme këto janë të rrezikshme po valla. Por gjithashtu të rrymat tëslat therrasin që njerëz ta braktisin fenën e tyre, rrymë që therrasin që njerëz të zhvezhen nga vlerët morale edhe këto janë të rrezikshme. Ka lloje rrymash janë për hap. Një nga një janë të fokusuar nga dyso rryma fetare, nëse veç në fe këtu janë dalë rrymat që janë këta. Kjo edhe edhe në çdo rrafsh ka ka rryma që e dëmtojnë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 Vej ç'to ti bëjmë kush për shqiptari? Kush si ka këtu? Së shqiptar, s'është duhet, është rathar, është rrim. Gason këtu, me nëse kjo është padritsi. Ka padritsi. Unë më nëjë e çuft se për shemb, hopën debate. Që e këtu figura që i kemi mësuar ne në shkollë, dhe kemi ditë si figura kombëtare. Edhe këtu figura për shemb, ka fakte, ka argumenta që dëshmohet edhe për diçka tjetër pak ma shumë se që kanë ditë për ta kalë Zotë, ato nuk do të nga me kunë ngurtë, nuk do të hapurë. Se kene na pej qëllit të pikëm, kërkan për këtjune, që zban me kontestu, dhe ka që Zotë e këtë njeri, s'ka kështu. Nuk do të lidhemi rrathfigurave sinë dhe i miteve. I pa prekshëm është zban me... Ja, ja. Zban me volë për Zotë i në kurqë, a se Allah është i pa prekshëm. Zban me vol për Muhamedit sasemas, për ashti pejgamber, as për Isne sasemas, për Muesen, zbanuai për ta kaç. Këta njerëz mbas dhënë të Allahut azhjal. Nuk zban me vol kaç për, për librat e Zotit, për ligjet e Allahut, për Kur'anin zban me vol kaç, qasë fjalë Allahut, ndasë për shkrimet e njerëzve, për njerëz të tjerë. Nuk zban me shajt, nuk zban me shpift për ta, do zban me akuzë të kësh ndaluar. Kush do koftaj? Nuk guzon me shpift drejt askujt. Nëse kemi çase studiuze. Njerë historiian, këtë historian të kjetë tjetri, studiuës të caktuar ka prova fakte, ka dëshmuar. Për shembull, po them kushtimisht, dhe ka dëshmuar se nuk qen ka puna si kena menup, pa komandësh. Atëra se me koncord, e as ban me ul për kët punë. U ndjen kanë ndër disa debate shqiptare për Skënderbeun, për Nën Terez, për shumë gjëra që ne i kemi shumë të gurto, s'ban me ul për to. Ne ndejmë se aty bëjnë debate. Ata janë, mësliman, janë, janë studius, analisët, caktuar, më të stiman. As nuk kanë çhivin për jamive. Jan studiuës, analistë të caktuar këtu më rad. A daj, nuk duhet t'imitizojm gjërat. Por duhet të kemi qasje studioze, shkencore, da çdo kujt. Në çështë vërtetëtu e marr. Ju nuk duhet atar nuk duhet me shpiv dhe me kozu? Sigur se tash edhe për Prandoria Osmane. Jo as postuese, nuk ka postuese. Mirë, le të mirë studioj të isë më ke çështje. Le të qesim faktet në çësht. Çfarë realisht i ka sill Prandoria Osmane këti vënë? A ja kena po harë në mvarr tashir? Tengojm që po llojn faktë historike. Por ju të pozicionimi para praqëst, tush na ka bë, tush na ka bë, t'na ka bë kësh, na kalim rrapa ti dhe pik. Po na bë ç'i tani presje. E na punëna më shlojë çka mësoni, ta kalot diçka më saj. Ne më shkëmë imponimin e dhunë, se kjo është dhunë intelektuale. Me ushtruar dhunë me dikën, me, me me me e imponuani figurë të aktuar edhe me e kushtzu për kafsin kombtare, në bazë dashurisë darmiçë që kende tinë, nuk bën kështu po. Pra, po nuk bën kështu se gabemër kë pun.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 Eta është pëse duhet përinati të dikujt me mshilë këtë punët në? Jo, la, qëllë e këqyre. Hakmarja me Shqiptarë, që me mira Shqiptarë e vërë me zveti, pikësh nga kanuni ka dalë. Privim i gruas nga drejtët e sa elementare, privim i gruas nga të rëzhigimia, e shumë gjithë që kanë bëjmë me gruan, robnimi i gruas, skarpi shëriatit, skarpi kanunit, ndërsa pa drejtësisht, jes me dhe shariautit jo valla çe kem edhe kuranin edhe kanunin çitë përpara çersh kaut kurani për grun çersh kaut kanuni për grun çer teknik kush e ka rrbnu grun kush e ka lënë grun rrapa kush e ka shtyp grun çyra shariauti feja apo kanuni nëse kanuni e ka shtyp thujlla publikisht thuj çitia ja kena pa sherrse mos më thon çuern kuran çka ko a ko ka diç kan kuran çe ja kena pa sherrnë se shqiptar thuja ja jer po jot fillim paraqjime. Keq çka është keqje, turz na kanë në vëlla. Islami, keq çka është mirë, na ka mir, arpi perëndimit. Kjo padrejsi është kjo. Kështu bën këto. Edhe të mirat e të këqijt i dojmë së bashku. Për atë që keman marr mirë, thënë atë mirë. Për atë që keman marr keq, atë na keqësh, kush do kofta? Po mendoj se nuk duhet me kon me paraqjime. Nuk duhet të jemi të mbyllur hermetikisht. I keman marr do kuptime edhe në mbyll. Mësoj skamu as po as juas më ndruaj. Jo brolaz bank sot. Jo as bank sot. Sot kemi një shumë qelëna po studion e po do po po futen në po libra, po gjojnë diçka ndërsa ato paraneve si kanë gjetë, po ato ndërsa si kanë lypçet shumë. Mirë, jepio mundësinë të dalin shësh faktet, argumentet. Mirë, po gjithmonë me maturë, gjithmonë me urtësi, me fjalor të matur, arsuje, me arsye e prezantoj mendimin tonë. Pa u shqoid, pa u armiqsu, pa luftu, s'kem nevojë valla, s'kem nevojë i përmenim argumentet, që i kjo mene qështë dhe është kjo faktur qështë në regull, edhe jesëm për para, jesëm për para, edhe për gjitho figur të të tërë që është të njorë të këne që i mësëm, ha të të këqyrëm. Sa ka figura, të shqyra, që kanë kontribu shumë për kauzën komptare, në emën të fesë e kanë bërë këtë punë, dhe shënë të njorë, i kanë ndyll, her me t'i Për ta me doll? Ta me doll? Pse ata mos më dol? Pse ata mos më ditë? Hezullomër të punë. Pse mund të veç filon e fisteku ku s'bam mund të? Pse? Jo kret kal mundit. Kret kush ka kontribuar edhe me nikimik për kauzën e kombë të fes? Ka me donim shesh. Të tonë le dalim shesh. Edhe kush ka bue sherr edhe a le dalim shesh? Pse mu manipuluo? Pse? Mundi ti kera, përpara s'ka pa mundi. S'ka pa në, në shkollum, dikush tetë na ka bue tek në historisë, dikush tetë na ka shkollu, historian të uh, intelektual, ç'do ka qen puna?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 Ja 2 3 4 5. Çekuën faktet e mia, u rruan zotni. Un çuftoj më nai. Ti mund të mos poqetu me mua, por duhet të më respektoosh se unë këtë mendim se kam sinë te xhepi, po e kam sinë se dikush ka thonjë çstoçi ia që vlen më marr mendimin e tij. Saqë sho respektohemi, ku ecem përpara. Po ta ngulfasi mendimin, apo ky ka qenë mendim që sa vjet ana ta dikush po e ndron, po qysh pse po e ndron? A ka arsye që po e ndron? Jo, ja, ai ka arsye, atëra po pse penal menru. Nuk duhet ndryshimi ti tu te mi.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 Kënë qësë ndryshimi vije, nga faktët, nga argumentët, nga njerështë e dishëm, të dëshmuar, atërësë këmë që më tutë, ndrojmë kur të ko, lazëm e ndrujë, ndrojmë sa problemë, në qëfëse, në e vërtetuin se këna pasë gabim. Kjo është kushtët. Në e vërtetuin me faktët, me argumentët, se gabim e këni pasë post... drujë, e pranojmë. I pasë dhërën me ilo fakturët diku tjetër. Nuk jem që e në ata që dohet me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 t'i kursejmë nga manipulimi, t'i kursejmë nga dhuna, t'u ofrom një ambjent studiës, një ambjent të hulumtimit, shkencor, në gjitha rafshë që në përkasi njeve. Edhe historike, edhe sociologike, edhe ekonomike, edhe qëfar dhe që ofshë në ato. Të kemi qasë e studiës, të balafachuhemi me vetë vetën të në guzimë shumë. Dhe aty ku e shumë se kemi gabim,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 ato ju ska dashje ju nat kjo atë dasht, junat, e, kja të nuk prodhon paqe edhe kjo nuk garanton ambient të qetë mes neve nuk garanton se o padreshi është dhun që nuk duhet ta lejojm Allahu na udhëzon në, në rrugën e drejtë Allahu na mëson të vërtetën edhe fetare edhe kombtare edhe çdo të vërtet Allahu na mëson si të vërtetë dhe ne sallon që të ne hap guxim me njëtë të vërtetë ka se ka plot çështje ditës por s kanë s kanë guxim me një Në Allah na doshë dhe guzim menje vërtetën. Te Allahu na madhelus që të na mbështen, të na bën të qartë, të na bën të qartë pavërtetën. Do të na guzim të i jikim dorë për soi, sado që është çmimi i kësaj pune. Allahu na uzoft me kaq, po ja në fund kërkoj falje për telefonat që s'ndukë prit, por pyetja e fundit na mori kohë, më tepër se që na mori mania, shpesëse që të kam bërë një sqarim të kuptueshëm